«Що вам тут потрібно?» – грубо запитав Малюк, навіть не намагаючись приховати своє роздратування від присутності в кабінеті сторонніх осіб. «А ти як думаєш?» – питанням на питання відповів Федін. «Андрія з нами зараз немає. Ти ведеш всі справи організації». Але це ще не означає, що вона перетворилася на твою власність. Ми маємо право знати про все, що стосується справ фірми. Так само, як і ти. Я похитав головою.